Ein deutsches Märchen. Die vier Brahmanen Dies ist die Geschichte von vier Brahmanenfreunden. Som, Vesh, Jivan und Bud. Sie lebten zusammen in einem kleinen Dorf. Alle vier von ihnen waren die Schüler eines Gurus, der im Wald lebte. Der Guru war ein einfacher, aber sehr gelehrter Mann. Die Brahmanen respektierten ihren Lehrer. Jeden Tag hörten sie ihrem Lehrer sehr aufmerksam zu. Meine Kinder, jeder kann gelehrter werden. Aber Fertigkeiten alleine bringen euch nicht weiter. Ihr müsst lernen, sie weise einzusetzen. Sam, Vash und Jevan hatten viele Fähigkeiten erlernt. Wesh konnte eine Wunde heilen, ohne sie zu berühren. Som konnte einen kaputten Topf reparieren. Und Jivan konnte ein totes Blatt nehmen und es wieder am Baum befestigen. Aber Bud war der Langsamste von allen. Er konnte keines dieser Dinge tun. Die drei Freunde machten immer Witze über Bud. Ah, komm schon, Topf. Los, werde ganz. Aha. Bud hat eine neue Fertigkeit erlernt. Er kann mit den zerbrochenen Scherben eines Topfes reden. <lacht> oh ja, aber die zerbrochenen Teile haben nicht gelernt, wie man wieder ganz wird. Ah, ein zerbrochener Topf. <lacht> aber But beschwerte sich nie. Rujip, was meinst du damit? Gesunder Menschenverstand? Das ist einfach. Gesunder Menschenverstand ist, wenn wir denken, bevor wir handeln. Eines Tages beschlossen Sam, Vesh und Jiwan, das Dorf zu verlassen. Dieses Dorf ist zu klein. Wir werden nie die gelehrtesten Männer sein, wenn wir hier für den Rest unseres Lebens leben. Wir sollten reisen, um mehr zu erfahren. Finde ich auch. Wir haben alle Fähigkeiten gesammelt, die wir haben. Jetzt sollten wir weitermachen. Was ist mit Bot? Sollen wir auch mit ihm reden? Oh, er ist dumm und nutzlos. Er wird uns nur zur Last fallen. Nein, weg Wir sind die Stärkeren. Es ist unsere Pflicht, ihn zu beschützen. Wir müssen ihn einladen, mit uns zu kommen. Sie sammelten Kleidung und Essen und bereiteten sich auf ihre Reise vor. Denkt daran, Kinder. Ein weiser Mann überlegt immer, bevor er handelt. Wir werden daran denken, Guruji. Wir werden daran denken, Guruji. Wir werden daran denken, Guruji. Wir werden daran denken, Guruji. Die Brahmanen winkten ihrem Lehrer zum Abschied. Nachdem sie einen halben Tag lang gelaufen waren, wurden sie müde und wollten sich ausruhen. Lasst uns hier unseren Proviant essen. Weise Männer speichern immer ihre Energien für kommende Abenteuer. Als sie sich auf die Steine setzten, sah Bud etwas auf dem Boden liegen. Hm. Oh, was ist das denn? Oh Bud. Was ist? Wirst du jetzt Angst vor einem Haufen Knochen haben? Ich frage mich, wessen Knochen das sind. Ich garantiere euch, dass die hier einem Löwen gehörten. Er muss an Hunger gestorben sein. Ein Löwe? Ja, schau dir die Struktur dieser Knochen an. Ich bin sicher, das sind Löwenknochen. Oh, warte. Warum teste ich hier nicht meine Fähigkeiten? Eine super Chance. Zum Üben. Ich werde diesen Haufen in ein Skelett eines Löwen verwandeln. Was? Bevor irgendjemand etwas sagen konnte, fing Som an, ein paar Worte zu singen. Plötzlich gab es ein helles Licht auf dem Knochenhaufen und es wurde zu einem Skelett eines Löwen umgebaut. Die drei Brüder waren überrascht. Seht, habe ich es euch nicht gesagt? Man muss so gelehrt sein wie ich. Dann geht es. »Denkst du, nur du hast diese Fähigkeiten? Ich kann diesem Löwen Fleisch zurückgeben. Er wird Fell, Haut, Nägel und Zähne haben. Und alles in wenigen Minuten.« »Nägel? Zähne? Wesch? Nicht!« Aber Wesch hörte nicht auf ihn. Er sprach ein paar Worte. Plötzlich hatte das Skelett Augen, Haut, Fell, Nägel und vieles mehr.« Aus dem Skelett war wieder ein Löwe geworden, der tot auf dem Boden lag. Ist er nicht wunderschön? Das ist beängstigend. Warum hast du das getan? Weil nur ich es kann. Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles zurückbringen. Der Löwe hatte Haut und Körper verloren. Ich habe es zurückgebracht. Ist das nicht die größte Fähigkeit? <lacht> Denkst du, nur du kannst etwas zurückbringen? Weißt du nicht, welche Fertigkeiten ich gelernt habe? Ich kann diesen toten Löwen wieder zum Leben erwecken. Was? Ja, Burt. Wer, glaubst du, ist dann am gelehrtesten? Du musst deinen Worten Taten folgen lassen, Chiban. Zeig ihnen, wie gelehrt du bist. Dann wird er es verstehen. Ich weiß nicht, wer der gelehrteste ist. Aber ich weiß, wer das stärkste ist. Der Blut. Löwe. Tu das nicht, Sivan. Bitte hör mir doch zu. Hä? Während alle meine Freunde ihre Fähigkeiten getestet haben, willst du nicht, dass ich meine Fähigkeiten teste? Verhält sich so ein guter Freund? ich hatte recht. Wir hätten dich im Dorf zurücklassen sollen. Aber Guruji hatte doch zu uns gesagt... Du willst uns lehren, was Guruji gesagt hat? Du, der nie etwas gelernt hat? Du traust deinen Freunden wohl nicht, oder? Du hast recht, Siwan. Er hat keine einzige Fertigkeit erlernt. Woher soll er wissen, wie wichtig die Praxis ist? Und, nur weil du keine Fähigkeiten hast, die du uns zeigen kannst, willst du nicht, dass wir unsere testen. Du bist eifersüchtig auf uns. Oh. Ich habe eine Fähigkeit, die ausreicht, um mein Leben zu retten. Gesunder Menschenverstand ist, wenn wir denken, bevor wir handeln. Oh, oh, seid nicht wütend, meine Freunde. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber bevor ihr beginnt, lasst mich auf einen Baum klettern. Wenn der Löwe mich auch frisst, wie soll ich dann erzählen, wer der Gelehrteste ist? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Du bist ein Feigling. Du musst jeder Situation trotzen. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich kann nur nicht gegen einen Löwen kämpfen. Vom Baum werde ich eine bessere Aussicht haben. Ich kann dann klar entscheiden, wer am meisten gelernt hat. Bud kletterte schnell auf einen nahegelegenen Baum, als Jivan anfing ein paar Worte zu singen. Nach kurzer Zeit erschien ein helles Licht auf dem toten Löwen. Er öffnete die Augen. Die drei Brahmanen sprangen fröhlich herum. Sie hatten nur ihr Können unter Beweis gestellt. Aber ihr Lachen war bald verflogen. Der Löwe stand auf und brüllte wütend. Ah, lauf, lauf! Der Löwe lebt! Rettet euch doch! Rettet euch! Doch die Brahmanen hatten solche Angst, dass sie sich nicht bewegen konnten. Der ausgehungerte Löwe sprang sofort auf die Brahmanen los. Sie konnten nichts tun, um sich selbst zu retten. Der Löwe aß alle drei Brahmanen nacheinander auf. Bud saß auf dem Baum und beobachtete alles. Nachdem der Löwe verschwunden war, kletterte Bud vom Baum herunter. Er sah, dass von seinen Freunden nur noch Knochen übrig waren. <lacht> ihr wart doch alle Gelehrte. Wenn ihr euch nur an Gurujis letzte Botschaft erinnert hättet, wäret ihr diesem Schicksal nicht begegnet. Denkt immer daran, Kinder. Weise ist der Mann, der denkt, bevor er handelt.